și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Cu multe bucurie iubiți ascultători, vă aducem un nou program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul Leu 110. La microfon este vechea dumneavoastră cunoștință preotul Valeriu. Iubiți ascultător, programul nostru de astăzi ne aducem în fața Evangheliei după Luca la capitolul 8, versetul 27 din care am avut deja o serie de gânduri, de meditații, astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. Vom adăuga o serie de alte gânduri la cele deja expuse, după care tot cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, prin răbdarea pe care o veți arăta la ascultare, vom continua cu versetul 28 și celelalte care îl vor urma. Toate acestea le vom face, însă nu înainte de a parcurge un nou episod din întâmplările scrise de Cristina Roy, sub numele În Exil. Ana se arată gata să se jertfească pe sine, să părăsească ea împrejurimile acelea, numai nu cumva Cozima să-l trimită acasă pe Andrei. Cozima însă ținea nespus de mult la Ana și așa ceva n-ar fi conceput niciodată, să o piardă și pe ea. Când ea însă se arată destul de hotărâtă să facă lucrul acesta și el o întreabă unde vrei să pleci acasă, ea îi răspunde că acasă nu se poate întoarce, pentru ea nu există o patrie în lumea aceasta. Auzind acestea, Cozima se ridică și început să meargă prin cameră. Ana continuă să-l roage aproape cu teamă pe Cozima în legătură cu Andrei zicând, Este adevărat că nu credeți în Cristos ca mielul lui Dumnezeu. Totuși chiar dumneavoastră spuneați că astăzi este ziua morții celui mai bun om și că vă, el vă este model. O, fiți asemenea lui în iertare și jetfire domnule Cozima. Te rog nu, o el. Am jertfit mult pentru Andrei și nu mi-i pare rău, dar nu pot să-i aduc jertfa de a te lăsa să pleci din casa mea, din valea noastră, din mijlocul lucrării pe care a început-o între noi, printre niște oameni răi și ticăloși. Nu, nu o să te lăsăm pe tine să pleci cu tinerețea și frumusețea ta, fără apărare și fără patrie, nu, nu, asta nu voi face niciodată. Tu ai fi în stare să te jertfești, știu eu, și ai pleca. Află deci întregul adevăr, nu mai interesează judecata oamenilor, dar gândul... Că tu mai socoti pe mine nemilos și fără asemănare cu Hristos? Gândul acesta îmi este de nesuportat. Tu poți să păstrezi tăcere. Am încredere în tine că nu mă vei trăda. Dar dacă ți se va părea prea greu, atunci gândește-te că eu l-am iubit pe Andrei ca pe fratele meu și încă îl iubesc. Și totuși am tăcut și am așteptat. Pentru salvarea lui am adus această jertfă. spunei că Andrei sufere cumplit la gândul că este ucigașul lui Eduard Zamec? și că l-ar aștepta închisoarea. Pot să adevăresc că toate acestea sunt o eroare. Eduard trăiește și s-a căsătorit de multă vreme cu fosta lui Logodnică. Vai, domnule Cozima, știați asta și-l lăsați așa să sufere? Stai, copile, stai, copile, lasă-mă mai întâi să-ți spun totul și apoi judecă. Da, uite, l-am lăsat să sufere și în caz că ar rămâne aici, l-aș mai lăsa încă intenționat multă vreme. Ei bine... El nu numai că nu este un ucigaș, dar este și liber de orice acuzație. Banii pot face ca ceea ce s-a întâmplat să nu se fi petrecut. Ei au orbit și aici ochii stăpânirii. Îndată ce tatăl lui Andrei a înaintat o cerere în numele fiului pentru părăsirea serviciului militar, a fost eliberat și a întreprins, după cum se povestește în cercul lor, călătorii de cercetare în calitate de inginer. Dar fi să se mai întoarcă vreodată acasă, îl așteaptă cea mai bună primire, căci pe onoarea lui nu este încă nicio pată. Ah, domnule, glumiți numai! Da, vă rog, nu faceți aceasta în ziua morții, domnului!" Îl întrerupe Ana tristă. Este imposibil să știți această veste bună o singură oră fără să-i o lui Andrei." Ana, mă vezi tu pe mine glumind vreodată?" zise Cozima și se opri deodată înaintea fetei. Să știi că am luat la mine pe un tânăr care, în urma unei răni la cap și a unui șoc cerebral nervos legat de ea, Pierduse cel mai de preț bun al omului, graiul, și multă vreme a fost în pericol de a-și pierde și mințile. Doar o schimbare completă a împrejurărilor și a modului de viață, precum și o muncă fizică obositoare, puteau să-l păzească de această pierdere. Ei bine, m-am îngrijit ca să aibă toate acestea și am văzut cu bucurie cum tânărul nervos și răsfățat revenea tot mai puternic și îi se oțeleau mușchii. Medicii erau de părere că un mare șoc nervos și psihic ar putea să-i redea iarăși graiul, fără de care viața lui viitoare este cu greu imaginabilă. Dar mai întâi trebuia să fi progresat atât de mult cu sănătatea lui și să fi, să fi întărit, încât o așa emoție puternică să nu-i mai poată dăuna. Mi-am propus să aștept atâta vreme până văd că poate suporta revederea cu Edward. Că asta i-ar dezlega și limba, eram sigur. De aceea m-am supărat așa de mult când și a încălcat cuvântul dat pentru că am văzut că se expune unor lupte nefolositoare care doar l-ar slăbi. Înainte de a se slăbi, trebuie să-l trimi la lui. Acesta știe totul și e asupra sa o mare jertfă. Ei bine, Ana, acum știi totul și veți bine că n-am glumit. Mă mai învinovățești pe mine de cruzime? O, domnule, iertați-mă! V-am judecat pentru că n-am știut, dar ce spuneți dumneavoastră este prea frumos! Să fie fruntea lui Andrei fără semnul lui Cain și familia lui îl iubește și îl așteaptă. Domnul Iisus îi va da înapoi și graiul așa cum i-a dat și sănătatea și dumneavoastră ați putut să-l salvați ca o unealtă în mâna celui puterni. O, oh, nu vă temeți deloc ca să-l țineți aici pe Andrei? Vom avea grijă ca să nu fie prea tare chinuit. Dar ce spun eu noi? Mântuitorul meu... Care îl atrage atât de puternic spre sine, va avea milă de el. El îi va da pacea sa, și apoi vine bucuria cea mare. Andrei vă va căuta cu siguranță. Spuneți-i că este iertat totul și că nu-i veți scrie tatălui. nu e așa că o veți face? Ana luă ambele mâini ale bărbatului între ale ei și îl privi țintă radiind de bucurie și fericire. Bine, răspunse el zâmbind, dar numai cu o condiție. Care, domnule? Să nu mai pleci de aici și să nu mă trădezi." O, nu! Domnul mă va ajuta la aceasta, vă asigur, domnule Cozima, dar de plecat voi pleca doar când el însuși mă va chema." Ei bine, este bine așa. Acum du-te, fetițo, ca să nu ne găsească Andrei împreună. Vederea lui ne-ar pune în încurcătură, că suntem deja complici." Ana ascultă. La ușă se întoarse încă o dată. Iertați-mă, domnule." Mai am voie totuși să-i vorbesc despre nenorocirea lui? Altfel va crede că îl disprețuiesc ca pe un cain. Fă ce vei crede, eu am încredere în tine, Ana. Mulțumesc, domnule, și noapte bună în caz că nu ne mai vedem. Dacă se întoarce bunica, o să mă duc în vizită la două femei bolnave și o să mă întorc cu siguranță târziu acasă. Ei bine, du-te atunci, fetiță, mai bine acum. Pe ce drum te întorci? Prin pâraie, domnule. Atunci venim amândoi în întâmpinarea ta până la cruce sau trimit pe Andrei cel puțin? Salută pe cunoscuți din partea mea! Mulțumesc frumos! Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru toate! Fata dispăru! Iubiți ascultători, încheiem pasajul pentru lecțiunea noastră de astăzi aici. Trebuie să fim convinși nu 100%, 1000% că multe din surprizele acestea le vom întâlni în cer. Aici pe pământ ni se par multe lucruri atât de curioase, ni se pare Dumnezeu că este de multe ori crud, și ne drept cu noi. Dar în cer când vom ajunge, vom vedea cu atâta bucurie și cu duioșie și cu rușine față de noi totodată că Dumnezeu a lucrat spre binele nostru și nici de cum spre dărămarea noastră. Așa cum Ana a rămas impresionată de atitudinea domnului Cozimea față de tânăr și... Deși îl socotea crud pentru că nu cunoștea acestea amănunte, la urmă ar fi fost înduieșată de bunătatea lui, tot așa și noi când vom ajunge în cer, ne vom minuna de felul în care Dumnezeu ne-a călăuzit prin greutăți, prin nenorociri, prin împrejurări greu de înțeles acum, numai ca să ne întărească de ajuns să putem suporta marea bucurie a împărtășirii unei veșnicii întregi cu el. Nu putem, în starea în care suntem acum, să gustăm din bucuriile cerului, căci ne-ar copleși prea mult. El trebuie să ne treacă întâi prin vara aceasta suferinței, plină de probleme neînțelese de noi și foarte ciudate, ca să ne întărească îndeajuns de mult și să ne pregătească pentru surpriza cea minunată de a fi la fel ca el și a împreună cu el o veșnicie întreagă. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și prin povestiri din acestea, Vrei să ne încredințezi tot mai mult de bunătatea ta cea mare și fără de sfârșit față de noi? Vrei să ne faci să înțelegem că nu putem să suportăm să ne explici lucrurile pe care nu le putem înțelege acum și ne întărești în credințarea de a rămâne liniștiți și a aștepta ca la timpul cuvenit tu să ne faci cunoscut de ce ne-ai trecut și una și prin cealaltă. Ajută-ne, te rugăm, ca prin mesajul de astăzi această încredințare în bunătatea ta să ne fie mai mult întărită și sporită, să-ți dăm voie să faci tot ce-ți place în viața noastră, pentru slava ta și mai ales pentru bucuria noastră veșnică. Amin. se și în cerul când vom fi, cu Domnul... Noi iubim, acolo vom gusta din lui Christos, Și doar privirea lui, atunci va lumina. Deci lucrător fibrat, nu dispera. În copilăria mea am văzut niște comedii de marele comedian român, Birlic, printre altele arăta Într-o comedie din aceasta, cum unui om i s-au inversat ochii la operație, și când era îndreptat la dreapta, el o lua la stânga, și când era îndreptat la stânga, o lua la dreapta. Mai mi-aduc aminte de Ion Creangă, marele nostru povestitor român, care a spus așa. Românul a pus un nume foarte drept minții. Mintea noastră, minte. Concluzia de aici este că tot ceea ce mintea noastră ne spune că e drept în ochii lui Dumnezeu e strâmb. Și ce ne spune mintea noastră că e strâmb în ochii lui Dumnezeu e drept. De aceea noi trebuie să avem mare grijă să nu ne luăm niciodată după mintea noastră și când mintea noastră ne spune că aceste cărări sunt sucite și că ne rătăcesc, să fim siguri dacă Dumnezeu ne spune că sunt drepte, pe acelea să apucăm. Nu trebuie să ne uităm la ce vedem, ci noi ne uităm prin credință la Cel care ne iubește atât de mult încât, așa cum scrie la romani, dacă El n a cruțat pe Fiul Său, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Deci tot ce vine în viața noastră indiferent de ce ne spune mintea noastră, are un preț atât de mare pentru noi, cât are Domnul Isus în ochii Lui Dumnezeu. slăvit să fie El! Iubiți ascultători, în versetul pe care l-am citit cu ocazia lecției trecute, versetul 27 de la Luca la capitolul 8, aflăm că Când a ieșit Isus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină, și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Spunem noi în meditațiunile trecute despre un teolog și filozof danez care a făcut următoare afirmație, îndrăcit este omul egoist care se închide în el însuși. Egoismul se arată deci și într-un singur om și într-un grup de oameni. Duhul de partidă este una din formele egoismului potrivnic Duhului lui Hristos oriunde se ivește Duhul de Partidă. Ce înseamnă Duhul de Partidă? Duhul de Partidă este părerea că numai secta mea o să meargă în cerc, numai cultul din care fac eu parte și ceilalți toți sunt rătăciți. Duhul acesta de Partidă este un egoism care te asmute împotriva celorlalți, te umple de ură și începi lupta împotriva lor. Duhul acesta... Detronează Duhul lui Hristos, și cine nu are Duhul lui Hristos în inimă nu este a lui, așa cum ne spune Apostolul Pavel la Romani 8 Duhul lui Hristos unește într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu, nu numai pe cei din cultul din care faci tu parte, pe toți cei care cred în Hristos și în jertfa lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan capitolul 1, versetul 12, că acelora care au primit pe Domnul Isus, Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă ce? Copii ai lui Dumnezeu. Nici metodiști, nici luterani, nici calviniști, nici baptiști, nici penticostali, nici nimic, ci toți sunt copii ai lui Dumnezeu. Duhul de partidă izolează însă pe credincioși unii de alții și îi împarte în secte, în culte, în partide, menținându-i răzleți și îndemnându-i să se lupte unii împotriva celorlalți. Versetul deci ne spune, când a ieșit Isus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu își avea locuința într-o casă, ci în morminte. Vedeți dumneavoastră, cel îndrăcit nu poartă haină. Haina noastră este Hristos, cum spune la Roman 13 cu 14, el deci nu cu ce să-și acopere goliciunea și nu locuiește în casa lui Dumnezeu, adică în totalitatea copiilor lui Dumnezeu, așa cum ne arată Evrei 3 cu 6. În casă locuiește numai acela care este liber de dragi, iar haina o poartă numai acela care este întreg la minte. Cine are urechi de auzit, sau audă. Cine a primit cu adevărat, prin credință, pe Domnul Isus ca mântuitor personal, este izbăvit de orice fel de draci și se bucură în casa lui Dumnezeu. El este îmbrăcat cu haina mântuirii și locuiește în casa lui Dumnezeu, care primește la el pe toți cei care cred în el, dându-le la toți un singur nume, copii ai lui Dumnezeu. Haideți să vedem acum. Cum a reacționat acest îndrăcit la întâlnirea cu Domnul Isus? Citim așadar versetul 28 din Luca 8, unde spune astfel. Când a văzut pe Isus, a scos un strigăt, a scuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare. Ce am eu a face cu tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanal? Te rog, nu mă chinui! Așa după cum s-a amintit în meditația mai dinainte, dracii, la vederea lui Isus se agită, strigă și fac lucruri urâte. Pentru că nu-i pot suporta prezența. Oriunde se tulbură cineva de Isus, de felul lui de-a fi, acolo este un drac sau mai mulți. Nu numele gol a lui Isus îi tulbură pe draci, ci felul lui de-a fi, lucrarea lui Isus văzută într-un om, în vederea mântuirii oamenilor, aceea îl deranjează pe satan. Asta îi tulbură și îi pun în mișcare pe draci ca să lupte împotriva lui Isus. Deci cuvântul ne arată aici că atunci când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit și a căzut jos înaintea lui. Cine îl are cu adevărat pe Iisus, adică cine trăiește felul lui Iisus de-a fi, se vede îndată și produce agitație în jurul lui. Dracii de pe lângă el se pun în mișcare. Numai numele lui Iisus rostit cu gura de cineva n-are nicio urmare, nu produce tulburare în lumea dracilor și a fariseilor. Ba încă, dacă nu-L trăiești pe adevărat cu Isus în viața ta și pronunți numele, s-ar putea să ai și mulți au experiența celor șapte exorciști iudei care au vrut să scoată un îndrăcit în numele lui Isus pe care îl propovăduiește Pavel. Și ne aducem aminte ce au pățit. Au fost bătuți drăven și au scăpat goi din mâna celui pe care vreau să le libereze de dragi. Draci au spus că pe Isus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi cine sunteți? Și pentru că ei nu aveau pe Iisus cu adevărat în ei, ci spuneau numai cu gura, au trebuit să plătească amar încercarea aceasta. Atenție, aviz amatorilor! Dar tu, dragul meu, ai cu adevărat în tine pe Domnul Iisus felul lui de-a fi? Citim deci despre îndrăcitul acesta că a zis cu glas tare, Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Haideți să nu lăsăm întrebări fără răspuns. Evreii din Nazaret i-au pus Domnului Isus mai multe întrebări, dar ei nu și-au dat lor înșile răspunsul. Și în noi se ridică multe întrebări. Să nu le lăsăm fără răspuns. Nimic nu răvășește sufletul mai mult ca îndoiala. Întrebările pe care ți le pui și le lași fără răspuns sunt de natură drăcească. Deci omul acesta îndrăcit a zis, ce am eu a face cu tine Iisuse Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Dacă dracii ar fi așteptat răspunsul, alta ar fi fost situația lor. Ei și-ar fi putut aduce aminte că odată erau de aceeași fire, de aceeași natură cu Domnul Iisus și că atunci aveau părtășie, deci aveau a face cu El și își făceau împreună voia lui Dumnezeu. Avem a face cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu Tatăl? Numai atunci când ne lepădăm total de noi înșine și primim 100% voia Lui, adică felul Lui de a fi. Dumnezeu ne-a dat o cale și pe calea aceasta vrem să venim la El, să trăim cu El și să-i slujim. Dacă venim pe calea noastră, adică pe calea religiei moștenite sau religiei vreunei grupări de oameni sau a neamului pământesc din care facem parte... Dumnezeu nu ia în considerație lucrul acesta, El ne vrea cu gelozie numai pentru sine și numai pe carea pe care El ne-a dat-o prin Domnul Isus Hristos. Chiar în cursul zilei de astăzi am avut discuție cu cineva și dorind să fac persoana să înțeleagă firea Domnului Dumnezeu, care ne vrea cu gelozie pentru sine și ne vrea cu gelozie pentru că știe că dacă suntem împărțiți și jumătate cu el și jumătate cu noi o să avem soartă nenorocită, de aceea ne vrea pentru sine întregi, i-am spus expresia aceasta, Dumnezeu este calic și El este așa din dragoste pentru noi, că dacă suntem împărțiți, atunci avem o viață mai nenorocită, cum am spus cu altă ocazie, decât a oamenilor din lume. Oamenii din lume cel puțin trăiesc în lume fără niciun reproș, fără niciun proces de conștiință, dar un credincios care trăiește și cu lumea, și cu Dumnezeu, în momentul în care vrea să-și facă plăcerile lui pentru că nu poate, el își alimentează firea veche și trebuie să o slujească, are mustrări din partea cugetului, din partea Duhului lui Dumnezeu. Când face voia lui Dumnezeu și atunci împlinește dorința lui Dumnezeu în viața lui, poftele lui vechi, îl silesc, îl torturează și îl cheamă înapoi. De aceea am spus că un om împărțit, un credincios împărțit, are o viață foarte nenorocită pe pământ. De această viață nenorocită, Domnul vrea să ne scape și de aceea a spus, eu te vreau întreg pentru mine. Ceea ce m-a determinat să explic prin expresia Calic. Deci omul acesta îndrăcit spune, te rog nu mă chinui. Cât ți ar fi încercat să vindece pe acest om îndrăcit? El era speriat de vindecători, așa cum se sperie un bolnav din zilele noastre de medici. De fapt, dracii, vor, dracii vorbeau prin gura omului și ei erau cei care se simțeau chinuiți de prezența Domnului Isus. Așa cum s-a zis și mai sus, dracii nu pot suporta prezența Domnului Isus și de aceea se tulbură și strigă. Dacă ei și-ar fi dat răspunsul la întrebarea pusă, ar fi văzut că Isus nu chinuiește pe nimeni, iar ei n-ar mai fi fost draci. Mântuitorul nostru nu chinuiește, ci el fericește ființele care vin la el, primindu-l prin credință ca mântuitor și domn. Firea veche a omului se chinuiește la vederea Domnului Isus, pentru că el are o altă fire, altfel de a fi, care nimicește păcatul și minciuna. Naturile deosebite se resping. Focul este chinuit de apă când apa vine peste el. Păcatul este chinuit de neprihănire atunci când neprihănirea bate la poarta vieții. Dracii sunt chinuiți de Isus atunci când El vine și îi alungă dintr-o inimă. În versetul 29, iată ce ni se istărește în continuare: Căci Isus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Putem să observăm aici că numai cine are putere poate porunci în așa fel ca poruncile lui să fie împlinite îndată. Domnul Isus poruncea duhurilor necurate, poruncea bolilor, poruncea morții, și la porunca lui, nimeni nu se putea împotrivi. Cum poruncea el, așa se făcea. Și cine devine una cu el, primește firea și puterea lui, primește felul lui de-a fi în toate privințele, deci poate săvârși lucrările lui. Nu poți să fii una cu Isus cu felul lui de-a fi dacă nu te lepezi mai întâi total, absolut, de tine, de felul tău de a fi și în lucruri bune, socotite de tine bune și în lucrurile. De toate trebuie să te lepezi. Iisus, deci, poruncise Duhului Necurat să iasă din omul acela. Trebuie să știm că rostul Domnului Iisus pe pământ era unul singur și anume să izbăvească pe om de sub stăpânirea diavolului. Din pricina aceasta... Pentru lucrarea aceasta a coborât el din cer. Și cum era el, capul, așa trebuie să fie toți ai lui, trupul, noi credincioșii lui. Acest singur rost îl au și ei tot timpul cât călătoresc pe pământ. Scrie la Ioan 14, 12: cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Rostul meu și rostul tău iubite ascultător care te numești creștin, este ca după ce mai întâi noi ne-am lepădat de noi înșine și am fost umpluți cu Domnul Hristos, să lucrăm apoi la eliberarea celor din jurul nostru. Mulți au purtat numele Isus sau Iosua înaintea Mântuitorului în timpul vieții lui pământești și chiar după înălțarea lui la cer, dar nimeni dintre aceștia nu aveau puterea lui Putere care smulge sufletele de sub stăpânirea dracilor. Căci nu numai numele singuri, ci viața și felul dumnezeiesc de a trăi de putere și lumină asupra dracilor. Adevărații creștini sunt numai cei care au, care trăiesc exact felul lui Isus de a fi, nu aceia care spun. Cu privire la aceasta, mai amintesc încă o dată, cele amintite cu ocazia programului 1 al emisiunii noastre, ortodoxi nu sunt cei care se numesc ortodoxi, pentru că numai numele de ortodox nu are nicio valoare, după cum numai numele lui Isus în sine nu are nicio valoare, dacă nu îi se adaugă puterea dumnezeiască a lui Iisus în viața celui care îl pronunță. În același fel, a te numi ortodox. Fără a trăi ca un adevărat ortodox, adică a te numi creștin care trăiește după dreptarul Scripturii, căci asta înseamnă ortodox, fără însă a trăi în mod practic viața potrivit Scripturii, este egal cu zero. Numele de ortodox simplu, fără trăirea după dreptarul Scripturii, nu aduce nimic nou în viața omului, ba din potrivă, atenție! Ne aduce un capăt de acuzare în plus în ziua veșniciei pentru că ne-am luat un nume pe care l-am dezmințit prin trăirea noastră de fiecare zi. Mai bine să nu te mai numești dacă nu vrei să trăiești și așa ai să fii pedepsit, dar măcar pedepsa îți va fi mai mică și nu vei mai fi acuzat și pentru faptul că ai furat numele de ortodox și l-ai jocorit prin viața ta. Cea mai fericită soluție însă și ideal este... Ca ascultând programele acestea, ascultând cuvântul lui Dumnezeu și înțelegând gravitatea faptului de a te numi fără să trăiești, să te grăbești de astăzi înainte și să trăiești după Scriptură, citind-o în fiecare zi, rugându-te și având părtășie cu frații. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L110, mulțumim lui Dumnezeu pentru îndemnurile date și ne nădăjduim că ne vor folosi la toți, străduindu-ne de acum înainte, prin harul și puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să trăim cu adevărat ca niște creștini ortodoxi, îndreptându-ne viața noastră zi de zi și clipă de clipă, după dreptarul credinței noastre, Sfânta Scriptură binecuvântată să fie în veci. Amin.